Ujambo ndugu mskizaji ina karibu tena katika makala ya siku ya leo ambayo ni ya neno leta simama Haya ni wakati mwingine mwafaka kabisa ambapo Mwenyezi Mungu ametujalia na kabla ni mkaribishie mchungaji Geoffrey kutoka kule Arizona basi ningewafungulia wanajulikana kama Tudo ama Tuda Sji kwa katika wimbo wa wanasema je tutakimilia wapi haya basi tamati majina yangu ni urino na karibu tuweze kubarikiwa katika makala ya siku ya leo nitotoke bele aubi potezo yakifika limani zetu sikibimu itabu order nitotoke bele aubi potezo yakifika limani zetu sikibimu itabu imani za wengi zikakopimwo si je huta kuote tumetoridi o so wenzaangu je huta kuote pombe ndugu imani za wengi si Huu ni wakati mwingine ambaye hatuna budi kuendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya kutulinda na kutuwezesha tena kuona siku hii ya leo. Siku ambaye watu wengi walikuwa na hamu sana ya, kuwa, ya, ya kuona siku hii lakini hawajaiona. Mimi na wewe hatukutenda lolote ambalo lilistahili sisi tuweze kuwako lakini kwa neema ya Mungu Mungu ameona ni vyema mimi na wewe tuweze kuwako ili tuweze kupata nafasi ya kutengeneza njia zetu na Mungu mwenyezi Neno la Mungu linasema Mungu hapendezwi na kifo cha wenye dhambi hivyo unapojiona bado ungali hai jua ya kwamba Mungu hawezi kupendezwa na kifo chako kwa kuwa hatujatengeneza njia zetu hivyo anaendelea kutupatia na nafasi kumbuka siku hii ya leo ni siku nyingine ambaye tunawaletea neno litaendelea kupitia kwa radio hii yetu ya Baguzi Global Radio ambaye Mungu anaendelea kuifanikisha. Na tunashukuru kwa ajili ya maombi yenyu unaoendelea kuombea radio hii na ministry hii. Tunaungana naye ya passing the Night ministry kuleta neno litaendelea. Kila wakati ninaendelea kuwasishi tuendelee kuombea ministry hizi zaidi kuendelea kusupport kwa hali na mali kwa hivyo siku hii ya leo ningependa msikilizaji wangu nikukaribishe tena katika kipindi hiki cha neno litaendelea ama neno litasimama kwa kuwa wewe na mimi tunapoegemea hili neno kweli tutasimama kadri zenyewe litakavyosimama na leo tunapoingia ingia katika mfurudisho wa siri zetu ambazo tunaona safari ya wana wa Israeli jangwani jinsi inavyoendelea kutufundisha na kutuonyesha hali yetu ilivyo katika safari yetu ya kwenda Kanani ya binguni. tunaendelea kuungana pamoja kumkaribisha mwenye neno Baba sisi mwingine bali ni Mungu mtakatifu muumbaji wa bingu na nchi na hivyo ninakukaribisha ili tuweze kuomba kwa pamoja hebu tunyenyeke tuombe Baba wetu na Mungu wetu nao tupenda sana wewe ulie kuwako wewe ulioko na wewe utaka ukuwako tunakushukuru sana kwa kuwa wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine Mungu mwenye uwezo, Mungu muumbaji. Mungu mwokozi. Mungu alie na uwezo na huruma nyingi kwa wenye dhambi. Tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu wetu. Hatuna jikabidhi mkononi mwako ili uendelee kutubariki. Katika kipindi hiki kupitia kwa radio hii yetu ya Baguzi Global endelea kuifanikisha na kuendelea kuwabariki wote wanapoendelea kutupegea kila mahali waliko katika ulimwengu familia zote ambazo zimewakilishwa katika usikilizaji wa vipindi vyetu vya neno litasimama endelea kuwabariki ukiwafanikisha katika hali na mali na zaidi ukiwataarisha kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili mimi nami kama mtumishi wako naomba Bwana ukaweze kunitumia kadri utakavyoona inastahili ili baba wa miguuni ninapotumika kama chombo na watoto wako wanapobalikiwa kwa neno hili pia na mimi na familia yangu ukanibariki. Tunaomba tukikumbuka wengi ambaye wana shida mbalimbali na hasa wasikilizaji wa kipindi hiki cha neno endelea kuwasaidia katika kuwaondolea matatizo walionayo na uendelee kuwafanikisha ili waweze kuwa vyombo pia vya kutumika kwa kazi yako. Tunapoanza mfundisho wa makara haya maarufu E bwana endelea kuwa pamoja nasi tunapoanza hadi tamasha. Na mapenzi yako yafanyike kwetu sisi zote. Na tunaomba kupitia kwa jina hilo kuu na jina tukufu duniani na mbinguni. Jina lake Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Wapendwa siku ya jana tuliangalia tukaona ya kwamba wana wa Israeli katika mzunguko na mfurudisho wa safari yao katika Edom na tukaona ya kwamba waliweza kuwa wa na kambi yao pale katika Kadeshi na walikuwa siku chache tu ili waweze kuingia katika nchi ya Hadi. Na ndipo hapa tunaona wakiwa hapo waliweza kutuma ujumbe kwa mfalme wa edomu, Na Awakaelezea ya kwamba jinsi walivyokuwa katika nchi ya kigeni ya ya Misri, avile walivyoweza kuagamishwa hapo, hapo inchi ya Misri na ndipo wakajielezea sasa kwa sababu ya maombi Mungu aliweza kusikia kilio chao na akaweza kuwakomboa kwa mkono hodari na kwa maraika akaweza kuwaongoza mpaka mahali wamefika Musa alielezea vile walivyoweza kuwa na mateso mengi pamoja na baba zao katika nchi ya Misri lakini akaelezea Mungu vile alivyomkarimu na vile anavyosikia kilio cha watoto wake vile alivyoweza kujibu maombi yao kupitia kwa mkono wa malaika akaweza kuwakomboa na amewaleta mpaka mahali wako. Sasa wakaomba tafadhali tupatie ruhusa tupitie katika nchi yako. Na Hatutapitia katika mashamba ya misabibu wala katika mahali popote pale kushoto au kulia. Lakini tutapita njia kuu tukienda zetu. Lakini jibu lilikuwa la kutisha. Ya kwamba siwezi kuwaruhusu na mkidhubutu nitaweza kuja juu yenyu na upanga Watoto wa Israeli waliposikia jab ombi lile waliweza kutumana tena na wakaweza kuelezea ya kwamba sisi tutapitia njiani tu atatukunywa maji yako sisi na mifugo yetu na ikiwa itatulazimu kunywa tutaweza kulipa lakini wakaelezewa hamtapita na hapo akataalisha jeshi na wakaweza ku eh, eh, kuwa tayari kupigana na wana wa Israeli hivyo ni kusema ya kwamba hawangeweza kupita hiyo na hapa tukaona ya kwamba wakati wanapo watu wanapojaribiwa wanakosa kumwamini Mungu na wanaanza kunugunika nafasi yao inapita bila wao kujua lakini kama wangemwamini Mungu na wangeendelea kukaa kama vile Mungu anavyotakikana alikuwa nataka wakae Mungu ndio aliyokuwa aweze kuwaongoza ni vizuri kuamini Mungu na kuendelea kutumiksa, kutimiza kujua eh, kutimiza wajibu wako wakati maraika wako tayari kuendelea kukupitisha mahali pale na kukufanyia kazi. Manake wakati unapo, landa, landa na kusita-sita, chetani anajaribu kwa vyote vile kuweza kikwaso. Tuliona Musa alikuwa ameahidiwa na Mungu ya kwamba watapita nchi hiyo na Mungu alikuwa amesema wa, wa edomu watakuwa na uoga na watakuwa wapiwaogopa na ndipo sasa Biblia inaonyesha waliambiwa watawahofpa na mjiangalie msiweze nao manake sitawapatia nchi yao kwa njia yote ila hata kama ni wao moja Manake hawa Edomu walikuwa ni watoto wa Ibrahimu na watoto wa Isaka, ikikumbukwa ya kwamba walikuwa ni watoto wa Esau. Na Esau mwenyewe ndio aliyojulikana kwa jina ingine Edomu. Na ndipo tukaona ya kwamba e, yeye Esau alikuwa ni ndugu yake Yakobo na waliruhusiwa kuweza kufanya biashara nao lakini hawakuwa wameruhusiwa kwa njia yeyote kuchukua kitu chochote manake Edomains walikuwa sasa ni ndugu zao na Biblia inaelezea Mungu alipenda sana udugu uweze kudumishwa hapa kwa sababu Biblia inasema ya kwamba mpende jirani yako kama vile unavyojipenda na ukweli ni ya kwamba kama wangepitisha wangepitia Jia hii ya edomu kama vile Mungu alivyo kuwa amekusudia ni ya kwamba wangekuwa ni mibaraka kwa hao watu wa Edoma wa Edomu na wangeendelea kuona nguvu na uwezo wa Mungu ndani ya watoto wa Yakobo na lakini sasa kulingana na jeshi hili la wana wa Israeli Mungu alipoona jinsi walivyonunika na vile sasa wameweza kukataswa kupitia katika nchi ya Edom Mungu akawaamuru waweze kuwaondokea waedoma na waweze kupita njia ya kusini na mahali palipokuwa na shida zaidi kwa sababu nafasi yao ilipita wakati ule walipokuwa wananungunika. Na hapa ndipo tunaona ya kwamba Mungu akamwambia Musa akamwambia akaongea na Musa walipokuwa wakikwea kuelekea katika mlima ule ambaye alikuwa ameona katika mlima ule wa holy ambaye alikuwa amesema Musa akwe apande juu na hapo ndipo Haruni atakaye kusanywa na baba zake kunjia ingine atakufa pale na atazikwa pale na akaelezewa vile atakavyokuwa ameweza kwenda na Elia za mtoto wa Haruni na Musa akafanya kama vile alivyoagizwa na Mungu na wazee wawili wakapanda wakizungumza mambo mangu makubwa wakiwa wanamuamini Mungu kwa njia ya hali ya juu na ndipo tukaona kweli walitembea wakiendelea kuelezea wakiona kwa umbali ya kwamba beyond ile milima ya edomu walijua ya kwamba hapa ndipo mahali nchi ya ahadi itakavyokuwa lakini hawataingia kwa sababu ya kosa walilofanya badala ya kuongea na mwamba waliweza kugonga mwamba na Musa akajua hata yeye wakati wake unakaribia na hapo ndipo sasa alipo alipotoa nguo za Haruni na kumvika mwanae. basi Haruni akafa mikononi mwake na wakamzika mahali pale katika mlima ule wa Hore wa Hole na ndipo basi akakusanywa na baba zake na akazikwa mahali pale na tunaendelea na mpangilio huu tuweze kuona jinsi mambo yalivyokuwa aruni mwenyewe aliweza kufanya kazi kwa hawawana wa Israeli tangu alipokuwa na miaka 83 na mitatu na Mungu alimuita ili yaweze kuunganika na Musa na amekuwa akifanya kazi pamoja na Musa tangu wakati huo mpaka akaweza kushikilia mikono ya Musa wakati alipokuwa walipokuwa wanapigana na wale wa amereki. na hivyo ni kusema, akapanda mlima wa Sinai pamoja na Musa akaona utukufu wa Mungu na wakati huu huu ndipo tunaona pia yeye mwenyewe aliposhuka kutoka mlima ule na Musa alipokwea kwenda katika mlima ule kuchukua zile mbao mbili za amri ambaye Mungu aliweza kuzihubiri kutoka kwa ule mlima hapa ndipo tunaona Haruni akianza kurudi nyuma alipowatengenezea wale wana wa Israeli Dama ili aweze kuwa mungu wao baada ya kuwaitisha rahabu na fedha na mikufu na kila kitu alichokuwa nacho akaziyeyusha na akatengeneza ndama na hapa wana wa Israeli wakaweza kuanguka dhambini ya kuweza kutukusa miungu mingine wakifanya ushirati wa kila aina na hapa ndipo Musa alipokuwa shuka kutoka mlimani atakuta juu yake vile ameweza kuwaongoza hawa watu maana yendi ndiye aliyokuwa ameachiwa hawa watu aliwaongosa kwa uoga maana waliposema wanataka Mungu mwingine maana hajui siku arobaine zimepita Musa hajaonekana walidhania labda aliangamizwa huko mlimani na wakaona sasa waweze kuchagua na kutengeneza ndama ili hata na warudi katika nchi ya Misri tafali hii ya wana wa Israeli kweli ili katika madhambi na madhara makubwa huyu Haroni la sasa tukaona baada ya hapo akiungana na dada yake na kuendelea kwa ajili ya kiburi weza kumkashifu ndugu yao na hapa ndipo tunaona kosa lake la pili na kosa la tatu likawa sasa ni wakati huu anapoendelea kuungana na Musa na wanaendelea kuto Mungu na kwa ajili ya jambo lile akaweza kuwa yeye na ndugu yake hawataingia katika inchi ya ahadi na tunaona Mungu aliweza kumtunukia Haruni katika katika ofisi ya ukoani mkuu katika wana wa Israeli hasa katika wana wa Walawi na hata Tuliona Kora alipojaribu kuasi na kuweza kujaribu kubadilisha matokeo ya Mungu, ha, uh, Kora aliweza kuangamia na Dasani na Abiramu Hivyo ni kusema Mungu akamchagua kuwa yeye ndiye kuhani mkuu na akadhihirisha kwa njia kuweza kuchipusha fimbo yake na kutoa maua na hiyo ikawa ni muujiza ambaye hakuna mtu mwingine aliyoweza kujaribu kupingana na ye kutoka wakati huo kwa hivyo yeye aliweza kufunguliwa na kupewa ofisi ya ukuhani kwa njia ya muujiza lakini sasa inaonekana wakati wa hudumu kwake umeweza kufikia kikomo na ukumbuke pia kuna jambo lingine ambaye Haruni aliweza kutenda. aliweweza kutumiwa na Mungu na alipoamrishwa na ndugu yake wakati Pigo lilipokuja wakati huu wakinakora na Dasani baada ya wao kuangamizwa na wale m, watu na hamsini walioweza kwenda kuchoma uvumba mbele za Mungu wakiwa hawajawekwa wakfu walipoangamia Watu walinugunika na wakasema Musa na Haroni. wameweza kuangamiza watu wa Mungu. Na kwa ajili ya jambo hili, Mungu akamwambia Musa na Haroni. "Ondokeni na mjitenge na kundi hili ili niweze kuliangamiza mara moja." Na kama ilivyokuwa kawaida ya Musa hata na ndugu yake Haroni. waliweza kuanguka kifundi fude wakiendelea kumlilia Mungu asiangamize kundi hili lakini wakati ule hata walipokuwa wanalia Pigo lilikuwa linaendelea kufanya kazi yake ya kuangamiza watu na wakati huo huo Musa alipofahamu jambo lile linaroendelea akamwaamuru ndugu yake aweze kukimbia kwa haraka aweze kuchoma uvumba na akakimbisana na Kifo huku kikiendelea kuangamiza watu hadi alipoweza kusimama kati kati ya Kifo na watu walio hai na hapa akachoma uvumba na maombi ya Musa ikakubalika na kwa ajili ya jambo hili tukaona ya kwamba Kifo kikaoma kuangamiza watu na wakati huo kilikuwa olidi kimeweza kuangamiza watu ya mkini alfu kumi na nne Na ndipo basi ni kupitia kwa huyu haroni ambaye waliweza kuokolewa. Na ukumbuke haroni pia alipitia mambo magumu wakati watoto wake walipoendea ingia katika mahali patakatifu na moto ya kigeni na wakaweza kutoa eh, kuchoma uvumba na Mungu akaleta moto ukawaangamiza na huyu Haruni ni yeye aliyoweza kukaa kwa hekaru bila kuomboleza kama vile Mungu alivyosema na yeye hakunugunika wala hakuweza kununa akakaa kama vile Bwana alivyo kuwa ameagiza na hivyo wakati huu tunaona ya kwamba katika eh, katika hali ambaye sasa iliweza kumfanya asiingie katika inchi ya hadi yeye pamoja na Musa waliweza kukosa kumstahi Mungu katika eh, eh, eh, katika sehemu hii ya Kadesh Kadesh Kadesh wakati walipoambiwa waongereze mwamba lakini badala ya ngereza mwamba wakaweza kuipiga Mungu alikuwa anakusudia hawa viongozi wawili waweze kuwa mawakili wake katika uh, kundi hili lote iliokuwa limeweza kuchaguliwa na Mungu Haroni mwenyewe alikuwa amebeba majina ya hawa wana wa Israeli katika kifua chake na aliweza kuwaelezea mapenzi ya Mungu na aliingia katika mahali patakatifu kila wakati uliokuwa unastahili Kwa hivyo yeye aliweza kujua zaidi mapenzi ya Mungu na aliweza kuingia mahali patakatifu mara mmoja kwa mwaka kwa siku ile iliyoitwa siku ya upatanisho akipatanisha wana wa Israeli na Mungu mtakatifu na aliingia pale akiwa amebeba damu na ilikuwa ni damu ya mwana kondoo na mwana ngombe na kila mnyama aliyekuwa msafi na ye akiwa nimpatanishi wa wana wa Israeli pale alikuwa anatoka katika sehemu ile ya patakatifu patakatifu na anawabariki kundi hili kama vile Mungu mwenyewe alivyompatia Yesu kuwa kuhani mkuu na anaingia katika pahali patakatifu patakatifu mbinguni na atakapomaliza kazi ya kukupatanisha We mwana wa Israeli wa kiroho na Mungu mtakatifu atatoka hapo na ataweza kuabariki watu wake hivyo ndivyo Haruni alivyo kuwa anaendelea kutoka katika patakatifu katika siku hiyo kuu ya upatanishi akiendelea kuwapatanisha Watu wa Israeli wakimwiri na Mungu mtakatifu na anapotoka hapo anaendelea kutoka ndani ya patakatifu akiinua mikono kama vile Yesu atakavyotoka patakatifu na kuinua mikono na akiweza kuwabariki maana kazi ya upatanisho imeweza kukamilika hivyo ndivyo Yesu atakavyofanya kazi ya upatanisho baina ya Mungu na Waisraeli wa kiroho ambao ni mimi na wewe. Yesu atakapomaliza hiyo kazi ya upatanishi. Wengi leo wanajua ya kwamba Yesu alikuja duniani. Wanajua Yesu alikufa. Wanajua pia alifufuka. Wanajua pia alienda biguni na wanajua pia ako katika mkono wa Mungu wa kulia. Jambo hili ambalo wengi wanalijua tu mpaka hapo unaposikia Yesu yuko katika mkono wa Mungu wa kulia hili ni dhihirisho wazi ya kwamba alipoweza kufa msalabani aliweza kupaa juu mbinguni ndipo unaona alipokutana na Mariamu pale katika shamba lile la, la, la, la ni mahali pa, mahali alipozikwa alimwambia Mariamu usiniguze maanake mimi sijapaa Nina kwanza ni lazima nipae niende biguni, lakini nienda katika inchi ya katika kule Jerusalemu. na uambie ndugu zangu ya kwamba nitakuja kuwa pamoja nao na wakati Maria alipokuwa anaenda Yesu akaenda zake mbinguni katika mbingu ya tatu na hapa ndipo akakuta kumbe kafara yake ilipata kibali alipofia dunia Yesu alikuwa ndani yake akijipatanisha na ulimwengu asiwahisabie makosa yao bali kupitia kwa haki ya mwanae wote waweze kuhesabiwa haki hiyo hivyo kusema alipaa kaenda biguni na yuko katika mkono wa Mungu wa kulia ni kusema ya kwamba kafara yake iliweza kupata kibali mbele za Mungu na hivyo ni kusema wewe na mimi tusiiweze kuhesabiwa dhambi zetu bali tuweze kuhesabiwa haki ya Yesu ambaye aliweza kuipata si kwa njia ingine bali ni kwa njia ya utiifu wa kutii sheria za Mungu akahesabiwa haki akaivua haki hiyo akakuvika wewe na akanivika mimi na zote sasa badala ya kufa kifo cha milele tunahesabiwa haki ya kwamba sisi tuana na binti wa mfalme Mungu mwenye enzi naye akavikwa Uovu wetu na kwa ajili ya dhambi zetu kwa ajili ya dhambi zako kwa ajili ya uovu wa ulimwengu akarudikwa pale mtini, na kwa ajili ya yeyote aliyerudikwa mti amelaaniwa akachukua laana yako na laana yangu akapata majiraha akajuruhiwa akapata mijeridi na kwa ajili ya kupigwa kwake mimi na wewe tunapona amina basi Musa kwa huzuni nyingi hata kama amejua haya yote tumeyajua leo akatoa nguo kanzo ile ya Haruni akaiweka akaivika mwanawe Eliaza na akawa yeye ndiye mulizi na hivyo ni kusema Canaan katika Canaan hiyo Mungu alimkatasa Haruni kuweza kuwa eh, kuhani atakayeweza kuwapatanisha watu katika pia katika kanani mpya lakini eriaza mwanaye akaweza kuvikwa eh, wajibu huo ili aweze kumridhi baba yake na aweze kuwa yeye dia kutoa kafara mbele za Mungu mtakatifu akiwapatanisha wote watakaoingia katika nchi hii ya ahadi na Mungu mtakatifu. Basi Musa naye hapa tunaona ya kwamba sasa atakua akibeba mzigo peke yake. Na na kubeba mzigo. Musa aliweza kufahamu ya kwamba yeye ata hivyo kufa kwake pia kumekaribia atakuja kukusanywa na baba zake kama vile ndugu yake amekusanywa na baba zake akiwa mikononi mwa Musa hivyo alijua ya kwamba sasa mzigo wote utakuwa juu yake peke yake lakini yeye kama kama kama, kama, m, kama m, m, mtu aliyemcha Mungu alijua kweli alifanya makosa kwa sababu ya kupiga ule mwamba tena mara mbili badara ya kuweza kumzungumzia Yesu basi sasa kama hawangefanya kosa hili maisha yao ingekuwa tofauti kabisa maanae wangeweza kujimudu na kuiona na kuishi katika dunia ile ama katika nchi ile na mwishowe wangeingia pia katika Kanani ya Biguuni Inaonekana ya kwamba wakati tunapoishi katika maisha haya tuweze kujihadhari sana maana maisha hii tunapoendelea kuichezea na kupoteza labda machache ama mengi ambaye tunaweza kupoteza kwa sababu ya mwili huu ni vigumu tena uweza kupokea ama kupata yale ambaye umeyapoteza kwa sababu ya kuangushwa na yule muovu katika majaribu ya kutenda dhambi. Basi tunaona hapa Bana ya ba, katika hawa ndugu wawili na mtoto wao walipokuwa wakikwa wakikwea kuingia katika mlimani na wakawa hawako katika kambi hii ya wana wa Israeli na waisraeli wote waliona ya kwamba Eliaza ameweza kufuatana na hawa baba zake wawili waliweza kukaa kwa hamu wakingojea matokeo Maanake walikuwa wanaangalia ni nini litakalotokea na kwa sababu waliona Eliaza vile alivyoweza kwenda nyuma yao walijua ya kwamba Eliaza ndiye atakaochukua nafasi ya Haruni na walikuwa wanatarajia kweli Haruni ataweza kukusanywa na baba zake wakati walipowezza kukumbuka matokeo yaliyoweza kutolewa na Mungu juu ya hawa ndugu wawili kwa sababu ya kufanya makosa yale yaliyo waliokosa manake Musa hakufika aliwaambia wazi ya kuomba mimi na ndugu yangu hakitaingia katika nchi ile kwa sababu mlinuna na mkatufanya tuweze kuzungumza yaliyo sio na tukatenda uovu mbele za Mungu Mungu amesema hatutaingia. Na akawaambia mimi nimejaribu kumuomba Mungu anisamehe lakini ameniniambia nisimuelezee mambo ya kuingia kanani tena. Kwa hivyo wote walikumbuka ya kwamba matokeo yaliyotokea kwa hawa ndugu wawili ilitokana na wao wenyewe kwa ajili ya kuwa wakinuna na kuteta. Kwa ajili ya hawa ndugu wawili na wakawa anateta na Mungu na waka, wasukuma mpaka wakafanya makosa basi walipokuwa wakikaa waki, wakitarajia kuona ni nini itakao tokea wakaona basi kwa mbali eliza eliza na Musa wakaanza kutokezea kutoka mlimani na hapa wakaona Haroni hayuko pamoja nao na wakaona eriaza, ameweza kuvaa kanzo ya ile baba yake hivyo ni kudhihirisha wazi ye, ameweza kulidhi baba yake yeye ndiye atakaokuwa kuwa mkuhani mkuu na hapa ndipo Musa akawatokezea umati huu jeshi hili la Mungu haru ni ndugu yangu ameweza kukusanywa na baba zake katika mlima ule wa hole na ameweza kuwaga akiwa mikononi mwangu na huko tukamzika unapoangalia kuhani mkuu ambaye alikuwa ni mtu mashuhuli mbele za haraiki ya umati huu wa wana wa Israeli aliyekuwa kiongozi mkuu wa dini aliyekuwa na sifa Aliyekuwa napatanisha watu na Mungu mtakatifu. Mazizi yake ni ya kustajabisha. Maana yake alizikwa na watu wawili pekee yake, Musa na Elia za Mwanawe. Na hapa walipoweza kuelezewa ya kwamba Harun yameaga, waliweza kulia na kupatwa na huzuni nyingi sana. Na Biblia inasema ya kwamba wakaweza kuomboleza kwa siku 30 kwa mujibu wa kitabu cha ishirini haya aya ya na, na Mkutano wote walipoona Haruni amekufa, walimuomboleza Haruni kwa siku 30. Ni kitu cha kustua na kustajabisha ya kwamba leo tunapoangalia watu wanaoitwa wakuu wa dini wanapokufa Wanafanyiwa mazishi inao hera nyingi sana na wanafanyiwa kana kwamba mazishi ikifanywa kwa hali ya ufanishi na hali ya gharama kubwa itaweza kuwapatia kibali mbele za Mungu lakini huyu kuhani mkuu Aliweza kuwa na hata Biblia ina machache sana juu ya kuhani huyu mkuu Haroni alipoweza kuwaga dunia. Biblia inasema nini? Katika kitabu cha ja, eh, kumbukumbu ya Torati, hiyo ni sura ya kumi na aya ya sita. inasema Haroni akafa huko na akazikwa huko period na hivyo ni kusema nini na wana wa Israeli kutoka hapo wakaweza kusafiri wa njia ya baada ya hiyo wakaendelea kusafiri kutoka sehemu hiyo Unango unapoangalia mipangilio inayoendelea kufanywa kwa ajili ya wale ambaye wanaitwa wakuu wa dini wanapokufa maisha yao inafanywa ama mazishi yao inafanywa kana kwamba bado wanaendelea kuishi lakini huyu mtumishi wa Mungu kuhani mkuu waliosimama katikati ya Mungu mtakatifu na mwenye dhambi andiko yanaelezea machache sana ya kwamba akakufa na akazikwa huko leo hii ma ma ma Mazishi ya leo ni mazishi yanaotisha na inaendelea kufanywa. kinyume na mpango wa Mungu na inaendelea kugarimu hata wakati mwingine kuchukua mali yote na kupelekwa katika mazizi kwa ajili ya kuwazika wakuu wa dini na hata wale watu wa wanaobaki wakiwa hai wanaendelea kutabika. Haruni aliweza kuzikwa na Musa na mwanawe na hiyo maneno ikafanyika na ikaweza kuwa sasa ni basi kitu cha jabu ni ya kwamba wawili tu ndio walioweza kushuhudia akiaga na hawa ndio walioweza kushuhudia mazishi yake na wakati huu katika kabuli la, la Haruni huko katika mlima huu wa wa, wa hore ikakaa imefichwa na hakuna mtu mwingine aliyojua kabuli ya Haruni isipokuwa ndugu yake na mwana na mwanaye ni kwa nini haikuweza kubidiishwa kwa hawa watu manake labda wangeweza kwenda kuabudu kabuli ile leo watu hawaja amini ya kwamba neno la Mungu linaposema wafu hawajui neno lolote wala hawana ijara nyingine wanaoweza kuipata katika dunia hii inao inao kuwa na jua Watu bado wanadhania ya kwamba watu wanapokufa Wanaufahamu na hivyo wanaona ya kwamba wakifanya gharama kubwa ya mazishi wakitoa mali mingi wakiweza kujitolewa kujitolea kabisa nikana kwamba huyu mtu anajua mimi nilitoa kiasi fulani kwa mazishi yake anajua tulitumia kiasi fulani ya mazishi yake Biblia inasema wazi wapendwa Wafu hawajui neno lolote na hata badala ya kuweza kugharimu na kuweza kutumia fedha nyingi kuweza kuzika mtu afadhali hizo fedha Singeweza kutumiwa kuwasaidia jamaa wake walioachwa Maana Biblia inasema wazi wafu hawajui neno lolote wala hawanakumbukumbu katika mambo yote tunayoyatenda duniani Ayubu anasema ya kwamba watoto wake wanapata shida wala hawana habari watoto wake wanateswa wala hawana habari mke wake anateswa wala hana habari maana kuna kitu kingine atakaweza kuridi ama kuweza kufahamu Inaotendeka katika chini ya jua alini hivi ni kusema ya kwamba hata kaburi lake likazichwa ili watu wasiweze kuwa wakienda kutumia tena fedha za kufanya kumbukumbu kumbu pale ya kwamba ti wanafanya kumbukumbu ya mtu aliyokufa tena wanatumia fedha nyingi fedha ambazo zingetumika kwa njia nyingine kumbuka ya kwamba wakati wote unapofanya hiyo tele unaofanya hata hera unapozitumia Mungu atakapokuja utapeana jawabu ni kwa nini ulitumia hizi pesa na ulizitumia kwa njia gani? Maana kuna mambo mengi yanayohitaji fedha. Kuna injiri ambayo inataka fedha ziweze kutolewa, ipelekwe. Kuna ministries kama hizi tunazozi kupeleka habari kama hii ya Baguzi Grogo Radio. Tunataka ipanuke mpaka iingie katika mashinani. Na badala ya kutoa fedha zifanye kazi ya injiri unazipeleka kwa watu waliokufa na hawana habari. Basi tunaona ya kwamba kaburi hilo katika mlima huo wa Hole limeweza kufichwa. Mungu hafanywi na hatukuzwi katika utumizi wa fedha nyingi kwa ajili ya mtu aliyokufa. Watu waliweza kufanya maombolezo kwa ajili ya haroni. lakini hawangeweza kusikia upotefu ama ukwekwe. kama vile Musa mwenyewe alivyoweza kusikia na akaweza kuona amepoteza ndugu yake ambaye alikuwa ni yeye pekee yake aliyokuwa karibu na naye na hapa anjua hata ye Musa ya kwamba wakati wake pia umekaribia wa kukusanywa na ndugu zake na basi ikawa sasa hakuna lingine ila ni kuendelea na kazi akiwa peke yake. Lakini kwa sababu alikuwa ni mtu mcha Mungu, akaendelea kumtegemea Mungu katika hali zote. Akajua Mungu ni rafiki wake na alipotoka katika mlima Hole akaweza kuwaongeleza hawa wana wa Israeli na akajua mzigo utakuwa mgumu lakini Mungu rafiki yake ataendelea kumsaidia lakini wakati wote hata mzigo ulipokuwa mgumu alipoomba msaada kwa Mungu Mwenyezi Mungu aliweza kumtolea msaada wa uungu na akaweza kuwa na hali ya uungu na watu wakaweza kusikia Mungu hapo miongoni mwao hapa ndipo hawakuweza kufurahia sana kwa sababu jeshi hili la, la Israeli halikuweza kuruhusiwa kuingia katika Canaan baada ya kuweza kuletewa uh, habari mbaya na wale wana uh, wa Israeli kumi kwa hivyo hawakutoseka Jinsi vile walivyoweza kuzuiwa kuingia na tunaona kitu kingine hapa kilifanyika ya kwamba Musa alipo walipo baada ya maombolezo ya huyu Haruni Musa akiwa ye sasa ndiyo kiongozi pekee yake na hapa tunaona sasa akamtegemea Mungu na hapa baadaye mfalme mmoja wa wakanani akaweza kuwapiga vibaya sana na ndipo Musa akaweza kumwomba Mungu na alipoweza kumwomba Mungu Mungu akaweza kumjibu na akaweza kumweleza ya kwamba mimi nimewapeana mkononi mwako na hivyo weze kuwaongoza wakiwa wananitegemea na wataweza u, eh, wapiga hawa watu walioweza kuwapiga hivi wana wa Israeli watapata ushindi kwa hawa wa kanani na kwa kweli walipokwea na kuanza vita na hawa wakanani waliokuwa walioikuwa wamewatandika mara ya kwanza Mungu aliwapeana mikononi mwao na wakapata ushindi mkubwa na kwa muda usio mrefu wakaweza kunyakua nchi ile ikiwa ni nchi yao ya kwanza kunyakuwa katika sehemu hii. Hivyo ni kusema ya kwamba walipoona jinsi Mungu alimepeana ushindi kwao, hawakuweza ku, ku hawakuweza kuona kama kulikuwa na maana ya wao kukaa katika jangwani miaka 40 wakati wale wana walipoleta habari mbaya wakaona wangeweza kwenda na kuweza kupata ushindi huu. Hii ni nini inaokuja hapa ni ya kwamba walikuwa wanaona haikustahiri waweze kuwa na miaka 40 huko njangwani wangeweza kuingia na kushinda. Na nikikumbusha wewe msikilizaji wangu ya kwamba walipoambiwa na Mungu waingie walikataa. Walipoambiwa basi wasarudi jangwani kuzunguka miaka 40 wakasema wataenda na wakaenda fike yao na kwa sababu sanduku la Mungu halikuwa pale Musa hakuwa pale hakuna mtu aliyowaombea hakuna Mungu pale wakatandikwa vibaya sana na wale waliokufa walikuwa wengi mno na wale waliosalia wakarudi kulia mbele za Mungu hata Mungu angezikiliza kilio chao sasa wanashindwa kwa nini sasa tumepiga hawa watu na tumewashinda mbona hatukufanya hivi mara moja basi wakaona haikuwa na haja wanaona wangeendelea kushinda hivyo hawa hawaoni hawatambui Mungu ni watu waliojaa na ushetani mwingi sana hawatambui kwamba hata ushindi huu ni Mungu amewapatia na ndipo basi walipoelekea upande wa kusini katika safari yao na safari yao ikawa ina mchanga uliokuwa unawachoma sana na hivyo ni kusema ya kwamba wako na kivuli na wakaendelea kuteseka na wakashindwa pia kupita mitihani ambaye Mungu alikuwa anawaletea Maanake Mungu alikuwa anataka wapite mitihani na aweze kuwa na uvumilifu na katika hali ya kuendelea kumtegemea Mungu badala ya wao kukaa na kutulia mkononi mwa Mungu waliendelea kujitenga na Mungu na wakaendelea kuwa mbali na Mungu wakiingia katika giza nene na wakiendelea kumuasi Mungu. Kumbuka ya kwamba vita hii ni vita kubwa iliyokuwa baina ya Mungu na Shetani. Shetani alipanga tangu alipotoka katika nchi ya Misri, ya kwamba atafanya vivyoote vile ili wa aweze kuona ya kwamba hawataingia katika nchi hii ya ahadi. Hivyo yeye ndiyo analeta vikwazo hivi vyote. Na ninataka usijue ya kwamba msikilizaji wangu, hivyo hivyo ameapa ya kwamba mimi na wewe hatutaingia katika kanani ya binguni Na ndipo unapoona katika safari hii ya kwenda kanani ya binguni kuna kuwa na vikwaso na vitisho na kuna kuwa na mambo yanayokuwa yanaokuwa ni mizigo mizito tunaibeba badala ya kumpatia mwenye kubeba mizigo na inakuwa ni vikwaso katika safari yetu. Hivyo hawa wakashindwa tena hata badala ya kuona ushindi wanashindwa na kukaa katika nuru wanaingia katika gisa ambayo zinaletwa na shetani na hivyo wanajiona ya kwamba Mungu hata hawa hata huyu Musa na Mungu huyu wake waliweza kuto, kufanya kitu kilio kinyume kuarudisha katika njangwa na kuwafanya wazunguke miaka hiyo yote wamewist. na kwa hivyo walisahau ya kwamba hata wao sasa wangeweza kuzuiwa kuingia katika nchi ya Kanani wakasahau ya kwamba hata kwa ajili ya manuguniko yao katika pale kadeshi. walikataswa kupitia njia ya Edomu na hapa inaonekana hata Mungu angewakataa kabisa wasiingie katika nchi hii ya Kanani lakini Mungu amewapitisha njia hii ndevu sasa iliyo na shida na matatizo ili waweze kujifundisha jinsi watakavyoweza kumtegemea Mungu lakini bado wanaendelea kudoea giza giza wakati maji ilipopita ama ilipoondoka kwa ile mwamba wakanugunika walisahau ya kwamba Mungu alikuwa na njia nzuri aliyokuwa na amuru Musa wapitie lakini kwa sababu ya kunugunika kwao wakakataswa Mungu alikuwa anawaza mawazo mazuri kwa hawa watu. Na katika maisha yao Wangestahiri kuwa na moyo wa shukurani. Lakini badara ya kuendelea kujua jinsi Mungu anavyowasamehe dhambi zao, wanaendelea kunuhunika. Badara ya kuwa na shukurani. na kuona msamaha wanaoasamehewa, wanaji wanaji wanajihisi ya kwamba this is their right. Angalia dunia yetu leo. Watu badala ya kushukuru Mungu kwa ajili ya kuweza kupewa teknolojia na mambo walio nayo, wanaendelea kutumia teknolojia hiyo wakidai kwamba haki yetu, hii ni haki yetu. Tufanye hii na tufanye ile. Hii ni haki yetu hata watu wamekuwa kama wakati wa Sodoma na Gomora watu wakiendelea katika katika ulimwengu huu ukoseana adabu wao kwa wao waume kwa wake wanaume kwa wanaume wanakoseana adabu ikikumbukwa ya kwamba katika Sodoma na Gomora hiki ndicho kitendo kilio kuwako watu kukoseana Eshima, wake kujuana waume kwa waume na wake kwa wake na kwa ajili ya jambo hili Mungu akakasirika na akaweza kuifanya Sodoma na Gomora kuwa guzo la bahari ya chumbi na ningependa ukumbuke hivi hivi ndivyo ilivyokuwa hata wakati wa Nuhu ambaye alikuwa amehubiri kwa muda wa miaka mia na ishirini. watu walikoseana adabu watu wakakoseana heshima waume wakatakata wakatamani waume wenzao na hivi ni kusema wakaanza Kitendo hiki ambacho ni kitendo kiovu mbele za Mungu kwa kuwa yeye alipomumba mtu mume na mtu mke, aliweza kuwaumba wawili wakiwa na maumbile tofauti na akasema hao wawili wanapounganishwa wanakuwa mwili mmoja. Na leo unanataka kuniambia ya kwamba mwanamume na mwanamume mwingine wanapounganishwa watakuwa nini maana hawawezi kuwa mwili mmoja na Biblia inataka wawili wanapounganishwa waweze kuwa mwili mmoja mke na mke anapounganishwa atakuwa nini atakuwa wasi mkubwa mbele za Mungu na jambo hili linamkasirisha Mungu na hivyo wapendwa tunajuu tujue ya kwamba kama vile ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora ndivyo ilivyokuwa wakati wa Garika na hivyo dunia yetu imefikia mahali ambazo Wakati wa ilifika, wakati wa Sodoma na Gomora ilifika, nani kwamba Mungu atatembelea dunia hii na atakapoitembelea. Maraki anasema ya kwamba siku hiyo haina budi kufika, nayo na imewaka moto na kibiriti. ambaye Mungu ataweza kuangamiza dunia hii wapendwa. Waliweza kushindwa na kutimiza wajibu wao na wakaweza kuendelea kunugunika. Leo hata dunia yetu inaposikia ujumbe kama huu ya kwamba Mungu anataka tujitenge na maovu yanayotendwa duniani. Watu anasema nyinyi pigeni kelele tu. Musa aliendelea kuwaongosa hawa na walimuona akipiga kelele tu. Na hivyo ni kusema tunaona hapa. Wakaona sasa haikuwa na kuendelea kupitia kukaa katika jangwani na hapa wakashindwa na kupita mtihani mwingine Badara ya kuendelea kukubali na kufuata yale ma maagizo waliendelea kunugunika na wakakaa katika gisa na wakajitenga na Mungu na wakawa mbali na mbali zaidi na Mungu Mungu alikuwa anawazia mawazo mazuri lakini hata alipokuwa na wasamehe hawakuweza kuona hali hii. Badala ya kuona mibaraka ambaye Mungu alikuwa anawabariki, waliachwa kuweza kuona uovu katika mibaraka waliobarikiwa nayo. Nndipo pa biblia inasema hapa watu wakaweza kuzungumza kinyume na Mungu kitabu cha Hesabu na moja aya ni ile ya tano watu wakamnung'ikia Mungu wakaanza kulia wakimuuliza Musa kwa nini ulitupandisha huku kutoka inchi ya misili ili tuweze kufa jangwani maana hakuna chakula wala hakuna maji Wanamnugunikia Musa na Mungu mbona unanipata tupandisha umekuja kutuleta hapa ili tuweze kufa jangwani hakuna chakula hapa umetureta hapa tufe najaa hakuna maji na roho zetu zimekinai chakula hiki kiovu unaotupatia chakula cha maana dakula cha mbinguni wanasema Na ndipo Musa akawaelezea madhambi haya makubwa walioitenda na akawa akawaambia ni Mungu mwenyewe aliyowatunza miaka hii yote na ni kwamba nyinyi mnaendelea kunungunika kwa Mungu na Mungu alipokaasika na wao katika kitabu cha kumbu, kumbu ya, ya, ya, ya alipoendelea kuona manuguniko yao katika kitabu cha kumbukumbu kumbu ya Torati nane aya ni ya kumi na tano akasema huyu ni Musa akamwambia ni Mungu aliyoweza kuwaongoza katika jangwa hili kubwa lenye viteso nyoka kubwa na wanyama na hakukuwa na maji akakutolea maji katika mwamba hakukuwa na chakula amekulisha chakula kila siku waliweza kufanywa mujiza na Mungu lakini wakati wanaposikia kiu Mungu anawapatia maji wakati wanapochapata chakula Mungu anawaletea chakula wakati wa giza, Mungu anawaletea nuru wakati wa jua kali, Mungu anawaletea kivuli wakati wanapotembea, uwezo zao hazikuchakaa, wakati walipokuwa wanatembea, viatu vyao havikuisha, Mungu alikuwa kila kitu kwao. Malaika waliweza kuendelea kuwatunza, lakini hawakuona hivyo Wapendwa ni hivyo ndivyo tulivyo hata na sisi wakati Mungu ametuongoza wa na kutufunulia ukweli huu na kuendelea kutuongoza katika hali zote sisi tunafunga macho tusione anasema hivi mwimbaji mmoja katika kwaya moja mashuhuri kwaya ya muungano kutoka Tanzania Anasema ni heri kipofu wa macho haya ambaye macho ya ndani yanaona kuliko kipofu wa macho ya ndani ambaye hata akifanywa nini macho ya nje haiwezi kuona na ya ndani imekuwa ni upofu Mungu anasema kama zili zote tungekuwa vipofu hatungekuwa na na na dhambi lakini tunasema na kujidai tunaona hivyo dhambi yetu inadumu Divyo hivyo ndivyo iliyodumu kwa hawa wana wa Israeli lakini Mungu wetu ni mwenye huruma kama vile alivyo wasamehe na kuendelea kuwasamehe hawa wan, wa, wa, wana wa hivyo hivyo ndivyo anavyoendelea kuwa pamoja nasi na kumbuka yeye amesema ya, ya kwamba mimi niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari na anasema hivi katika waraka wa Yohana wa kwanza moja aya ya kwamba tukiungama dhambi zetu ye ni mwaminifu tena ni wa haki anatusamehe na kututakasa kutokana na udharimu wote hivyo huyu Mungu ni Mungu mwenye huruma katika kitabu cha, cha, cha Isaiah anasema jioni kwangu jioni tuseme sana zijapokuwa nyekundu dhambi zenyu nitazisafisha ziweze kuwa kama zeruji yeye ungependa kusemeshana na huyu Mungu mtakatifu? Yeye ungependa wa dhambi zako? Yeye ungependa akushike mkono katika safari hii ya kwenda tanani ya binguni? Ikiwa hilo ndilo ombi lako. Ningeomba tuombe pamoja na Mungu aweze kutubariki zote. Tuombe. Baba mtakatifu tunakushukuru sana kwa ajili ya wakati huu mzuri umetupatia nafasi ya kulisikiliza neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu aendelee kulitafsiri ndani ya maisha yetu. Na vile tulivyo wenye dhambi, Bwana tunakuomba utusamehe dhambi zetu. Bwana tunakuomba ututakase kutokana na udhalimu wote. Na Bwana tunaomba hata redio hii yetu ya waguzi ukaibariki na wasikilizaji wetu katika ulimwengu mzima siku hii ya leo wana ukawabariki familia zote ambazo zimeakilishwa ukazibariki neno lako ambalo tumelisikia likadumu ndani ya mioyo yetu likiwa chemi chemi ya maji ya uzima itakao bubujika ikiweza kuwanywesha wengine ili wao na sisi tuweze kuwa na tumaini moja mapenzi yako yafanyike kwetu sisi zote sasa hata na milele ni katika jina lilo takatifu na kuu duniani hata na biguni jina lake Yesu Kristo ambaye ni neno na ataendelea kusimama na sisi pamoja naye tunaomba utusimamishe katika jina lake amen. ndugu na mpendwa naamini kuwa umebarikiwa na makala ya shiku ya leo Kadi hapo tamati sasa wakati mwingine tutakapokutana yawani ukitoka huko na mchungaji Geoffrey ingie ni 253 213 6060 na karibisha ndugu jamaa na marafiki waweze kubarikiwa maana sasa tu hewani masaishi na maana. Majina langu ni Uraina Untili na habari yetu ni mbili moja tatu. Ah, ina sufuri moja suri suri 37 2134010095. Ukitaka kuingia pamoja nasi wakati wote, ponyeza sufuri Na vilevile ndani vile ya abagushikglobalready.com ama ingia katika Play Store ama App Store upate app yetu inajulikana kama AGRUSA. AGRUSA hadi hapo wakati mwingine na neno Mheshimiwa, mtungunuzi <trisa>,